Happy birthday to you. Cent Set Música et presenta un nou espai musical. Música et presenta un nou espai musical.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 Rap 107 Ritmes i paraules Rap 107 Dimegres a les 11 de la nit a 107 Música Sempre hi ha un abans i un després Ara toca la connexió eclèptica...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 i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Me, need, sheets, right Recorda el terreny de futbol golf està format per 18atss, un jugats,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 o B al Curreu info arroba futbolgolf.com She's right on the money She goes direct to my heart When it comes to loving me She's everything I need Bulls are perfect she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 Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, de la 107 Música, passen en aquests moments 7 minuts del punt horari de les 8 del vespre i comencem aquí una nova edició del 107 Esports. Les properes dues hores us acompanyarem amb tota la informació esportiva del cap de setmana aquí a casa nostra. Naturalment sentirem els protagonistes dels partits del Peralada, de la Unió Esportiva de Figueres, també de la de del Vila Sacra, del Girona, tot això com deia Mió més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. T'acompanya al teu costat el Cent d'esports un servidor Dani Pagès. I nosaltres que després d'una petita pausa posem ja fil a l'agulla amb els diferents temes del nostre programa d'avui.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 ...de la Federació Catalana de Futbol. set esports. Sot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. Doncs avui començarem el nostre programa parlant de futbol català i concretament ho farem amb el nostre company Toni Castro que podem sentir cada diumenge de 9 o 10 de luspre a l'hora del Futbol Català a eh, Comràdio, un programa del qual... Fa dimensia, fa just una setmana, es van concluir eh, els 100 programes. I per, doncs, que ens expliqui més o menys com va néixer i quina idea era la inicial d'aquest programa, tenint a l'altre costat del fill de la família eh, el mateix Toni Castrotoni. Molt bon vespre. Hola, què tal? Com és que és una mica, doncs, com néix sobre del fútbol català i amb quin objectiu néix? Doncs mira, aquest és un projecte un programa de resum de la Jornada del Futbol Català del cap de setmana, sempre amb la col·laboració de les emissores municipals amb l'esperit municipalista que té com ràdio de fer diferents projectes sempre eh, tenim molt present la, la ràdio municipal, la ràdio local doncs neix aquest encàrrec a la redacció d'esports, de d'això, de fer un resum d'una horeta del cap de setmana del, del futbol i de l'esport català llavors comença amb la presentació del Joan Patllori, el que era el nostre cap d'esports aquí de ComRàdio i des del primer moment doncs, m'impliquen en aquest projecte i m'encarreguen doncs, la coordinació i, i, i preparació i producció d'aquest espai, llavors la dues primeres temporades va, va ser una hora de, de resum de l'esport català. Llavors, hi havia un pes molt important del que era la informació de, del futbol, però també hi tocàvem d'altres esports, com l'embol, com l'hoquei, l'hoquei hierba o el futbol sala. I des d'aquesta temporada, des de l'inici del 2009-2011, ja simplement és una hora de forma íntegra de resum del futbol català. Per tant, ara ja és l'hora del futbol català, fa dues temporades i 100 hores del Coma Esports Competició i ara ja és 100% una hora de futbol com ràdio. I des, de, des del 2008 fins ara, què, què ha canviat? Uh, perquè en doncs, uh, aquests 100 programes, què, què, quins canvis ha ajudat, uh, Toni? Bé, bueno, uh, ha canviat la de, dels col·laboradors, dels corresponsals, sempre quan comença un projecte, quan comença un programa, doncs és difícil... emissores municipals, s'ha d'anar un per un eh, explicant dient com anirà el programa, a veure quina persona podria col·laborar, habitualment és el narrador de cada equip, per exemple la Ràdio Municipal de Terrassa, la persona que segueix el Terrassa, doncs aquesta persona és la que ens eh, apropa directament de primera mà cada diumenge de dintre la informació del partit al seu equip, o de Mataró o de Premià de, de Bavadona, de totes les emissores municipals. Llavors, mica en mica, ha estat un treball laborius d'anar parlant visor municipal en cada periodista d'esports per implicar projecte. Això va ser sobre sobretot els primers mesos. Després, en el moment que ja teníem l'equip format, un equip de més de 25 col·laboradors, de 25 corresponsals, sempre ens ha agradat molt dir que som la xarxa de corresponsals més gran de la ràdio esportiva catalana, perquè pràcticament a cada ciutat, a cada poble de Catalunya, tenim un, un periodista que ens fa la crònica per parlar del futbol català de Com Ràdio. I després també, el que ha canviat molt en aquestes tres temporades és, evidentment, la resposta de l'audiència. Quan van començar, doncs, segurament la gent no, no ens coneixia, òbviament no sabia aquest projecte, aquest programa que estàvem fent a Com Ràdio, i ara l'admiro després de 100 edicions, després de 100 diumenges a la sintonia esportiva de Com Ràdio, doncs cada vegada ens sí, la família de doients de Com Ràdio també a través del Twitter, a través del Facebook del Coma Esports, que cada dimensi a la nit la gent que no pot seguir el programa en directe, doncs després el dimensi a la nit o el dilluns al matí se'l descarrega i el pot escoltar online. Cada vegada notem que som més i més gent, perquè fins ara potser hi ha emisores municipals, emisores locals, que feu una magnífica feina, un magnífic treball per seguir l'actualitat del vostre equip de futbol, del vostre equip de bàsquet, però faltava un projecte eh, que unifiqués, no?, el resum de tot el futbol català, la segona ve, la tercera, al mateix diumenge a la nit, és a dir, no haver d'esperar el dilluns per mirar les cròniques dels diaris, no, el mateix diumenge de la nit, una ràdio, un programa de ràdio, que una hora pogués tenir les cròniques dels partits de la segona ve, tercera, primera catalana, Divició d'Honor Juvenil i Superliga Femenina, i més també els protagonistes. I aquest programa, òbviament, havia de ser una ràdio pública, una ràdio que fa un servei públic com és com ràdio. Uh, Toni, uh, les noves tecnologies, com tu comentes, juguen un paper important, no? Uh, Facebook, o Twitter també doncs, a través d'internet es pot escoltar el programa, suposo que eh, això doncs, és el que he vist tu, no? cada vegada es nota més, no? Sí, sí, ha jugat un paper fonamental, primer per l'elaboració del programa, per obtenir els marcadors, jo recordo quan la gent del futbol català va començar a treballar cada cap de setmana doncs que hi havia un però és que ara tot és molt fàcil perquè gràcies a internet, gràcies a diferents pàgines web, en qualsevolà 30 minuts una hora com a màx, després d'acabar un partit, tots coneixem el marcador, però això fa eh, 7, 8, 10 anys, ser impensable. Llavors el que havia de fer era trocar a eh, quel partit partit per partit alguna de les expliquen anècdotes de, fins i tot, eh, no trobar a cap dels protagonistes del partit, a cap dels jugadors eh, delegats o, o entrenadors, i acaben trucant a, a la policia a l'ho que al municipi, per si fins i tot sabia la policia el marcador d'aquest partit. Ara tot això ha canviat, gràcies a si internet a l'hora d'elaborar el programa i, evidentment, després a l'hora de distribuir el programa. Nosaltres, internet és, és importantíssim, perquè tenim el hàndicap que cada diumenge a la nit, de nou a Déu, ho programa en directe per Com Ràdio, sempre quan no jugui partit Barça-Espanyol. Llavors, que dos per tres, Barça i Espanyol, tenen, tenen partits diumenge a, a, a la nit i, per tant, nosaltres hem de gravar el programa, no es pot fer en directe a través de Com Ràdio i, llavors, sí que es penja internet. també a través del Facebook, a través del Twitter i a través de la web de Com Ràdio, www.comradio.com i diumenge especialment, internet és 100% fonamental perquè l'audiència que tenim, els que siguin, doncs ens hauran de seguir a través d'internet i els dies que també fem en directe doncs hi ha molta gent que em diu, jo el diumenge a la nit, pel que sigui, no puc seguir, però jo i lluny matí, i lluny al migdia me l'escolto en calma a través d'internet a través de l'iPhone, a través del telèfon móvil i també funciona molt bé, per tant, el paper d'internet de les noves tecnologies és fonamental uh, Toni, el futur com, com s'encarà el futur d'aquesta del futbol català. Doncs al futur amb moltes ganes. Eh, hem superat ja les 100 edicions, 100 dimensos que es diu ben però realment aguantar 100 setmanes cada dia preparant un programa fent tota la producció és, és complicat per tenir dues temporades i mitja i el nostre objectiu, evidentment, és continuar molt de temps més amb tota la família del futbol català de, de, de Comrade. En aquest cas, ens continuar i encara doncs, fer més i, i lluny. És tenim una hora, una horeta habitualment se'ns queda curta per a tots els partits d'aquestes categories per intentar tenir sempre entrevistes amb els protagonistes eh, ampliar aquest horari és complicat però bueno, sempre intentar això eh, tenir eh, més veus tenir més jugadors, tenir més cròniques de periodistes eh, i sobretot doncs, que l'objectiu de cara al futur, els propers mesos els propers anys, tant bo, continuem quantitat de gent que, que s'escolta cada diumenge a la nit l'hora del futbol català de Com Ràdio i com jo dic, fer aquest programa al eh, punt de reunió de la família del futbol català, de cada equip, de cada municipi, de cada mesura municipal que al final, diumenge a la 9 a de la nit, s'ajunten tots a, a un punt de, de la ràdio per per viure i per posar en comunitat doncs, el que ha fet el seu equip, el que ha fet l'equip del seu poble, que segurament ha seguit el partit a través de la seva ràdio, però també podrà saber que han fet la resta d'equips de la categoria i de segona ve, la tercera o dels de juvenils. Per tant, l'objectiu és davant amb molta força, amb moltes ganes i amb molta més audiència. Aquest és l'objectiu. Uh, Toni, companys, ja per anar tancant i a confitant que tenim aquí, i és que a finals de març hi haurà eleccions de la Federació Catalana de Futbol de moment sembla ser que hi haurà tres candidats el mateix Jordi Casals, president sortint Andreu Sovies i sembla ser que Jaume Lleudador no sé, Toni com, com veus aquestes eleccions tot el que s'està visquent la externitat que hi està en els últims temps de la Federació Catalana de Futbol, tu ets un expert en això del futbol català. Doncs realment ho no has definit en de la perfecció, inestabilitat seria la paraula. Portem-nos ja uns quants anyets que la Federació Catalana de Futbol sempre dóna per anar, però en aquest cas dóna per de forma negativa, no hi ha forma, no hi ha forma que, que hi arribi l'estabilitat a, a la Federació Catalana de Futbol després de l'època de Roche, doncs semblava que hi havia certa estabilitat. Roche va fer una, un bon govern en la seva primera etapa, en seu inici, però al final també va acabar amb problemes. Després de venir Campoll, unes eleccions entre, entre el president Jordi Casals, que va acabar guanyant a, amb sorpresa, potser segurament ningú esperava, està Jesús Farga, que era el candidat de la continuïtat, doncs va guanyar el canvi. Jordi Casals representava una nova generació de dirigents del futbol català, però no ha durat ni any i mig el seu mandat a Jordi Casals de la federació, amb alguns problemes dins de la pròpia federació de la seva junta directiva ja sabeu, més de la meitat de directius que van, eh, van renunciar, van dimitir i això ha obligat a la convocatòria d'eleccions. La gent, pel que noto, pel que m'expliquen, està força cremada en aquest mandat de Jordi Casals, que que es tornarà a presentar, ell diu que té el recolzament, el suport de molts clubs de futbol de Catalunya i que es veu guanyador, que, que creu que tornarà a sortir guanyador i que podrà acabar el seu mandat als propietaris 4 anys per, per complir el seu programa amb el, amb el que es va presentar el juny del 2009. També ha estat Andreu Sovias que era el seu vicepresident, és a dir, va estar treballant amb, amb Jordi Casals, a, no li van agradar les formes i en comptes d'intentar canviar-ho des de dins, va decidir directament dimitir i presentar-se a les eleccions per intentar guanyar i ser el president. De moment, una autèntica incògnita, perquè gairebé no vol parlar, de moment no vol explicar el seu programa, haurem d'esperar aquí a dues setmanes quan hi hagi l assemblea i es convoqui a parlar d'aquest procés electoral, i com tu dius, la tercera via, la tercera opció, és Jaume Allauradó, conegut empresari del futbol català, doncs per primera vegada s'ha animat això de presentar-se a les seleccions de la Federació Catalana de Futbol segurament té molta voluntat, segurament també té molts calents per fer una bona campanya perquè la gent el conegui. ara també eh, és un autèntic desconegut dins del món del futbol català en el sentit de, de veure que, quina és la seva gestió, quina és el seu, el seu objectiu, la seva campanya però bueno, de aquestes tres dies força interessants de jo crec que Casals i a eh, surten com a favorit sobretot jo diria que Subires i Jaume Llobrador Sí, Castro, company director d'aquesta hora del futbol català a Com Ràdio, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de 5-7 esports, de la 5 musical, de la Ràdio Vila Sacra, la veritat que ha estat un plaer parlar aquesta estoneta amb tu. Gràcies a vosaltres, per mi, felicitat de debò, per la feina que esteu fent. Moltes gràcies i fins la propera, Toni. Fins la propera, deseo.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 Els dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10-11 de la nit. A la 100 música, només per tu. Profundament interior. Plusmania a 107 música. Els dimecres a les 10 de la nit, el Plus arriba a 107 música. No cal buscar més. Plusmania. any 1993 en les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila Sacra i ara en aquest 2011 fem el 18è aniversari set Música l'alternativa musical de la comarca 18 anys al teu costat Happy birthday.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 el 26 hi haurà les eleccions, ja confirmat. 26 de març. 26 de març, sí. El 19 ja en l'Assemblea la uh, uh, per uh, definir ja les dates, però el 26 està confirmat. Jaume Llauredor surt uh, amb un consens d'un grup de persones que tenen neguits per solventar la greu imatge que té la Federació Catalana de Futbol en tots els seus estaments i per recuperar una mica la imatge del que és Catalunya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 ens eh, parlant de Jordi Roche eh, Jesús Farga eh, no. no, perdó, Jordi Roche eh, Casals i el que va ser eh, l'antecessor de Casals eh, que ara mateix no ve el nom però eh, ha estat als eh, cinc anys eh, en què hi han hagut eh, dues eleccions eh, les famoses amb Jaume Roures i Jordi Roche que sí. va ser allò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 i tenim un desgavell. Nemho fer-ho bé. Jo crec que ara o, els clubs catalans i, i, i estem parlant amb molts i ja t'ho puc confirmar mo, els més importants de Girona ens estan donant suport incondicional uh, a la candidatura de Jaume i és que volen tranquil·litat, volen una federació pròxima i per recuperar la imatge és a dir la imatge fem, un, fem partits de selecció correcte Amb un adversari com cal com es mereix.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 I com, com s'arriben en aquesta situació de la morositat de la Federació Catalana de Futbol, Carles? Tu, que més o menys has estat, eh, doncs, no, no dintre de la Federació, però sí has estat en el Col·legi d'Àrbits, eh, coneixes el que és Xicou, explica'ns una mica com s'arriba en aquest punt. Eh, és la gestió de Jordi Casals tot plegat? Mm, Jordi Casals i Andreu Soví, perquè han de posar tot el mateix pac, eh? Mm -hmm. I tots, si tots dos, eh, un era president, l'altre vicepresident, tots dos són responsables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 a la Xina un, un, un deute bueno, un, una despesa no? Vull dir, no ens ha donat res Vull dir, uh -huh. qui l'ha de pagar, els clubs catalans per què? En... amb tot això amb tota aquesta gestió de Casals, Subies tu acabes d'anomenar un nom Xavi Torres uh -huh.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 Bé, bueno, Lleida sí, perquè era el fortí d'on s'havies, però de Girona no hi havia ni veu ni vot. Bé, bueno, va crear aquesta, aquesta reforma que els resultats estan palpables. Uh -huh. Afecciona el comitè tècnic d'àrbitres per anar a arbitrar aquests partits d'infantils, no? O, o, o de lavins. Uh -huh. No t'estic dient que que probablement podria haver-hi algú de correcte amb els alevins, no? vu dir com passen de Benjamins a Aleví, potser fer un aleví nou. Mm -hmm. però això es tindria que estudiar aquí el coordinadors, tindríem que donar la seva opinió a la Federació Catalana de Futbol des d'un delegat comarcal alladar-ho al seu delegat eh, provincial. Em veu i vota a la federació i discutir això. No pot venir un senyor de fora. eh?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 Uh, treballes uh, doncs des de fa ja unes jornades amb, aquest, amb no. aquesta candidatura uh, Què és el que us uh, diuen els clubs uh, quan neu a uh, parlar amb ells? Uh, són receptius? Us diuen que estan descontents amb la gestió actual i volen uh, canviar en aquest cas a menjar un mallaurador? Quin, uh, uh, quin feedback és el que rebeu per part dels clubs, uh, Carles?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 Algo més personal, no? Tenir una cara present a on es pot poder-se dirigir. I això... Eh, perquè eh, El sistema, per exemple, de delegats comarcals eh, suposo que es mantindrà, no? El tema doncs, de tots els delegats comarcals eh, pel que fa a eh, delegats de la federació estem parlant. Bueno, aquí a l'Empordà no n'hi havia cap. O potser hi havia algun enumerat però no treballava. Mm -hmm. Jo no l'he vist cap. Un senyor de que és? no ho sé, no sé. l'última informació que tinc és que el delegat comarcal era, o és una persona de cada què és el senyor Prunés si no vaig, malarrat, si no vaig errat no l'he vist mai a cap a cap no, no, o no, no m'han dit res que hi hagués un delegat comarcal bueno, felicitats a veure, n'hi uran delegats comarcals ha d'haver-hi un delegat comarcal ha d'haver-hi la federació a peu de, de, de canó que jo dic els dissabtes, diumenges i els dies que facin falta pels clubs per subventar aquelles gestions que es fan feixugues. No de l'equip gran, perdona'm, de l'equip petit que és molt important a nivell formatiu. És més important uh, el futbol formatiu que... No, no més important, però se li ha donar la importància que té en el futbol formatiu avui en dia, no? Sí, i, i l'any passat vaig parlar del futbol base, sóc un amant del futbol base. Uh -huh. dir, uh -huh. A veure, uh, sí, sí. qualsevol entitat...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 La seva presentació i exposarà possarà el, el seu programa electoral. perquè les posarà el 21 molt senzill, Dani, perquè s'està fent encara, perquè nosaltres fem campanya però recollim els neguits dels clubs i els estem traslladant. Ui, cada dia.us eh? dia. quins projectes més? És treball constant i transparent, treball constant i transparent. Mm -hmm. És això lo bàsic. Treball, treball i com s'hagi acabat el treball, constància d'anar veure un equip. O d'anar a fer uns seguiments àrbitres. Així aconseguirem una qualitat del que ja teníem fa anys. Però és treball diari. Altres propostes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 Quin sentit té? Si es fem mal a tu... Ens fem mal nosaltres, no? uh, votacions uh, descentralitzades, suposo que seran uh, les quatre seus de la federació, sí. no? Sí. Això... Si no hi ha res de nou, sí. Això és apropar també sí. la federació en el club. Uh, poder que els clubs de Girona puguin votar a Girona uh, és un bon... Està Esperem bé, no? que sigui així. És... és que jo crec que la, és que la federació és del club. Uh, Carles, parlem també una mica doncs dels teus companys tot i que tu ara ho has de deixat... Figueres no, no, ah. del Figueres també en parlarem ah. Uh, parlem dels àrbitres sí. uh, Comentàvem doncs, aquí a Girona quan tu estaves de delegat a Figueres hi havia el senyor Josep Simó de, correcte uh, doncs, de delegat dels àrbits de Girona i uh, doncs, a entrar el senyor uh, Jordi Casals hi va haver un canvi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 els jugadors i els tècnics ens miren com si fóssim àrbitres no? sí que ho som no? però agafes les... agafes les funcions de delegat entens l'altre costat i acabes entenent l'altre carai a... quin potencial tenim no? perquè podem tractar bé els àrbitres saben què pot passar i podem advertir als nostres jugadors quines podrien ser les conseqüències no? jo crec que és positiu, sí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 i la victòria del senyor Jaume Lleurador, punt d'inflexió pel Futbol Català i el Comitè Tècnic d'Àrbitres. Doncs eh, l'ho he Carles moltíssimes gràcies eh, per haver mantingut aquesta xerrada avui aquí i fins la propera. Moltes gràcies.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 que continuïm el nostre programa de i el que farem a continuació seran a parlar de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que aquest matí s'imposava per 0 gols a 4 al camp del Manresa, un rival doncs que estava lluitant a l'apartalca també d'aquesta classificació com la Unió Esportiva Figueres. Per parlar d'aquesta victòria tenim ja a l'altre costat del fi telefònic el tècnic de l'Unió Arnau Salernal. Molt bé, Uh, Bé, uh, avui, com deia, una victòria a Manresa 0-4, uh, una victòria pel resultat uh, més fàcil del que semblava, no? Bé, el resultat és contundent, però no hauria de ser fàcil, perquè tinc la sort marcar molt i això fa que hauríeu-vos i al final el tercer quart, el tercer quart, el tercer quart bon han sigut, han sigut una última hora, encara hem hagut d'estar de... de tenir la porteria 0. Uh -huh. uh, Explica'ns uh, com ha anat el partit. Uh, dius que ha marcat-ho aviat, uh, per tant doncs uh, se us posava la cara ben uh, aviat, no? En contra? Sí, a vegades que han marcat molt aviat, el teixit ha marcat el dir, passat res, tres o tres amics del partit. Estic bastant controlat, ho deixen ser de a veure però bueno, el que pensia havia estat molt seriosos i després, quan han pogut ser a posar tot ha sigut molt de temps màssim. Ens hem mantingut terns la porteria 0 de aquest veu que passa si va al final però no s'ha especialitzat-ho uh -huh. Aquest partit era potser un partit uh, complicat uh, després uh, venia d'una jornada de descans, uh, no sé si et feia por com podien afrontar els jugadors uh, al partit uh, Arnau No, bueno, sí, sí és que és allà una ratxa molt bona i a la sala van de descansar per força i pots pensar que, que descansar-ho de molt bé portant des de canal entrar molt i un calendari que, a qualsevol hora, favorable, ens doncs, obligava eh, a guanyar els partits i altres col·lectats també ho va bé tothom. I ho fet, i avui ho veuràs que aquests homens s'estan entrant molt bé i avui hem fet un bon partit als nals, per doncs, sí, uh, sí, punts, uh, i heu retallat uh, també dos en l'Ori, el, el, el Ripollet, que avui han empatat el Camp d'Alganyola. S'ho que també eh, content, no?, per aquest aspecte. Sí, no, això demostra que és, que és molt complicat agafar una ratxa amb aquest agafat tots els equips. S'ha de ser una volta preta en merda, les ha millorat moltíssim les últimes jornades i és molt, és molt complicat anar, anar allà a fer el camp i s'està Les voltes són molt dures, a tothom se'ns fa molt llarg i bueno, estem empillant la bona ratxa just al moment per estar per estar molt tranquils, de cara al 5 de la i veiem si ens podem agostar una mica més altra fuller finalment però, no ha d'estar molt més també Arnau, el que et sempre i ho comentaves tu ara, no? La, la diferència respecte al 7a classificat és en aquests moments de 10 punts, el Canyelles que precisament és el vostre proper rival. La victòria significaria ja allinyar-lo a 13 punts, suposo que important, no? Sí, és important per estar, per estar tranquils, però bé, l'avantatge de l'Ivaro és molt gran i... Em sembla que hem tingut algun petit problema amb la connexió que manteníem telefònicament amb Arnau Sala, però, de fet, és el que ell ens comentava, un avantatge prou gran, la que conta la Unió Esportiva Figueres de 10 punts amb el Canyelles, precisament el proper rival. Nosaltres, que continuem, intentarem doncs anar a parlar amb algun altre protagonista d'aquest doncs, encontre del dia d'avui. I nosaltres que continuem i que farem en continuació serà anar a parlar amb el nostre company del Setmana d'Iva de d'Empordà, Marta Estarmar. Molt bé, bon però... Bon bé, avui aquest migdia la unió que s'imposava 0 04 al camp de Manresa, una, una esportiva Figueres Figueres doncs, que ha aconseguit tres punts importants al camp d'un rival directe. Com ha anat el partit? Explica'ns una mica doncs, el que s'han de, de l'encontre. De fet, el partit s'ha posat molt, de, molt bé per Figueres en el 2017, quan ha marcat en deix el primer gol. A la mitja hora ha aconseguit mateixa, el mateix decisió al segon i a partir d'aquí s'ha anat veient com el un equip eh, que semblava més complicat del, del que ha estat eh, a final del partit. El Manresa que ha classificat, que ja ha estat s'ha eh, activit, que ha treballat a i ha aconseguit en sentenciar el rete final, el 940, la segona meitat de penal, ha eh, marcat eh, tot i tan i al minut 47, Mamau, no, no, no, que, que ha estat una victòria al Punt del Mendo Figueres, poc rival per l'equip d'Arnau Sala ah, Com veiem en Manresa que està poc per l'equip d'Arnau Sala i una Unió Esportiva Figueres que amb aquesta victòria es posa a segona manté a segon lloc de classificació i a més a més a retalla distàncies amb el Ripollat un Ripollat que avui empatava al Camp del Banyoles suposo que també important no?, per aquest aspecte Sí, és important i de moment ho està aconseguint i sempre és un repte poder assolir aquesta primera posició que, que està d'abast del Figueres. I per altra banda, la diferència respecte al setè classificat s'amplia ja a 10 punts, és el, precisament el proper de del meu, Canyelles, també el més bona distància, no? A 10 punts del setè classificat aquestes alçades? Sí, Canyelles que jugarà diumenge, l'últim partit que juga en diumenge recordant que ja a de març els partits de casa ja es controlaran a jugar al set de tarda, però que a priori ha deixat arribar l'equip bloc, el Figueres, i crec que l'equip Arnau Sala té una assignatura pendent que és la de gratificar el públic que va bé que tenim de casa al mateix lloc i a que els que estàs demostrant a fora de casa. El que ja tenim els problemes del Figueres aquesta temporada i les anteriors també que pot ser la pressió que hagués jugat entre l'ofició local l'equip que, que quan juga els partits com a local està jugant més temps i costa més treure els partits endavant i fora juga de 10 volt i avui ha demostrat amb aquest xero i quatre ha tornat a demostrar que, que, que uh, està jugant més, més bé jo indica que, que no passa cap davant del seu públic mm -hmm. doncs a uh, Marta Estar company de la setmana de l'Omporda moltes gràcies per atendre'ns i serà fins a propera fins a propera, bona nit tot vespre per ofert la informació de la Unió Esportiva Figueres ha estat una gentilesa de Calas i